Імена та назви. Імена та назви в книгах Фрачі та як правило А. перекладається легко, Б. Перекладається важко, В. Не перекладається взагалі. З останніми, такими як Ваймс, Сахариса Кріпслуг чи сам Вільям Деборт, усе зрозуміло. З першими, в принципі, теж. так перекладач розділив наведені тут переклади імени насу на ті, що перекладені дослідно, та всі інші перекладені приблизно або за співзвучністю, або просто від ліхтаря. Перша категорія Вітренко Віндлінг, Крик отто, Крик отто, морква керот, сирник. Cheese скель Роки натяк на фільми про боксера Роки за участю Сильвестра Сталона Стельмах Картрайт, Тульпан, Туліп, Шпилька, Пін, Щепн Детритус Друга категорія Архіректор Ач Кенсла. Байбак Хогленд. Борошнюк Маклдуф. Вернгора, Good Mountain. Veterani. Ветінарі Влиско Кане. Гнобігнопс. «Ноббі Номс», «Грим Сокира», «Thunder X», «Дзвіночок», «Тріксібел», «Довго шахт», «Лон «Дурко», Кренк Зелюха «Вінта», «Найменці Ассенс», «Нікчемський», Скроб. «Нунгль від душі відриваю», Діба катмі он «Підступ», «Сланд», «Косий, нерівний, водночас підступний, не лихий», Професор А.А. Тубко, магістр окультизму, доктор астрології, бакалавр герменнефтики, дійсник, член Академії. А.А. Дінвідді, Ді Ем, у дужках Ді Тау Бі Ок, М кол Бі Еф. Ридикюль, Рид Калли, Старіт Хі Рон, Ендрюс разом нас багато, Колобок, Качур, Думовина Генрі, Фаул Ол Рон, Altogether Андрюс, Арнольд Сайдвейс, Дакмен, Кофін, Генрі. Секретова – «Erknum», «Tulumbas», «Dram», «Nof», «Dramnot», «Dramknot», uh -huh. «Fetredremont», «Fetel», «Dorchgast», «Figiment», «Fidiment», «Hilko», «Prawn», «Henoa», на тому місто «Henoa» англійською пишеться «Henoa», тобто не через «ю», а через «о». Еліптичний кабінет – Облон Офіс, націкнувальний кабінет в Білому домі, Лоботряска – Лобін Клауд, Містецький арсенал – Мюзіум оф Антиквітіс, Молдавія, Нетацька вулиця – Нонсач Стріт, Осяйна вулиця – Глім Стріт, Патоко-видобувне шосе – Трикел Майн Роуд, Псевдополь Псевдополіс, Сюдополіс, Славномильна – Велком Соуп, «Поділ» – «Доллі Сістис», «Поділ» Долі «Доллі Сістис», «Філігранська вулиця» – «Філігрі Стріт», «Гапонія» – «Клач» – «Співзвучне з «Клач» – «Хапати» – «Стискати», «Чарл Парк» – «Тауматологікул Парк». Сторітка 54. Місцева нерухомість стояла на тих сумнівних ґрунтах, що їх тут віддавна називали «рухомістю». The site had been built partly on the old ground known as the unreal estate. Граслів довкола понять реальний, real та нерухомість, real estate. Сторінка 63. Льох, перепитав Отто. Льохко. A seller said Отто. Top hole. Сторінка 66 і далі. Брехня може перетнути світ швидше, ніж правда зуєдну ногу. Lies could run around the world before the truth could get it boots on. its boots on. Дещо змінивши формулювання, перекладач намагався досягти ритмічності, без якої прислів'я неможливо в жодній мові. Сторінка 104. Отримай своє слово, ти тримай, ти тримай. Твій періг вже готовий, як і чай, як і чай. Oh, will you come to their mission? Will you come, come, come? There is nice cup and a bun and a bun. Рідина, що струмує в венах, не питфу, ні для кого із нас. Their drink that's in the living vein is not their drink for me. Життя нове, табе позве прозори, як ода. «To life in you and temperance too, and to rule water will come». Нам бренді смакує, віскі пасує, пляшечка джину піде, та да поки нам жити, не будемо пити, ні за що ніколи не де. «О, Цієї... oh, we can drink бренді and gin, if it's handy, and we can sup віскі and rum, but the drink we abhor, and we drink no more is there». Сторінка 207 «І пляшки на збру, і піну, і спину, The brasses on the harness, the gleam and steam. Фурону піні табор, не промчав, не наче Wagon went by in a rush of steam and slush. Тепові вырази старого тху Рона. Bug, it, bug it, I told them. Готологія, готологія, millennium, hand and shrimp.